Szeretettel és tisztelettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Mária Rádiót hallgatják az FM 88,3 MHz-en. Könyvről könyvre című rovatunk következik, amelyben mác Istvánnal beszélgetünk könyveiről. Az a könyv, amelyről most fogunk szótejteni, arról 2002-ben a könyvtárosokat így tájékoztatták. A szokványos aforizma és gyűjteményeknél jóval igényesebb kötet az élet értelmét boncoló írásokból filozófusok, teológusok, tudósok, írók és költők művéből közölt szemelvényeket. Ezek a szemelvények nem egy-két soros bölcsességek, hanem egy-két oldalas passzusok, az adott szerző, szinte kivétel nélkül igen jelentős alkotókról van szó, ókori kínai, indiai, görög, stb. filozófusoktól, mai magyar költőkig, világhíró filozófusokig, biológusok, pszichológusok. Komoly munkáiból lehetővé téve teljes gondolatmenetek követését, megértését is. A szövegek persze épp a válogató, válogatás igényessége okán korán sem mindig könnyen érthetők. Ám, Elmélyülésre hajlamos, önálló gondolkodásra vállalkozni képes olvasóknak. Ez a munka sokkal inkább ajánlandó, mint a népszerű gyűjtemények. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióba Mácz István írót, akinek a Hétpecsétes könyv az élet című művéről hallottuk itt az előbb ezt a, nem kritika, inkább egy ajánlást. A könyvtáraknak. A, a, a könyvtárak ezt kapták meg, hogy így lehet ezt Igen. a könyvet ajánlani. Ha az ember kezébe veszi a könyvet, akkor ugye rögtön a címe az, ami szembeötlő. Miért pont ezt a címet választottad, Hétpecsétes könyv az élet? Köszönöm a kérdést. És rögtön a Bibliának egyik legnehezebben érthető Könyvéből, egy könyvéből olvasom föl. Ez a válasz. Olvasom. Akkor a trónon ülő jobbján egy kívülbelül teleért könyvtekercset pillantottam meg, mely pecsétel volt lepecsételve. Aztán láttam egy hatalmas angyalt, aki harsányhangon hirdette. Kiméltó arra, hogy kibontsa a könyvtekercset és feltörje pecsétjeit. De senki sem volt képes rá, sem a mennyben, sem a földen, sem a föld alatt, hogy kinyissa a könyvet. Erre keserves sírásra fagadtam, mert senki sem volt méltó rá, hogy kinyissa a könyvet és beletekintsen. A vének egyike így szólt hozzám, ne sírj, nézd, győzött az oroszláj Júda törzséből Dávid sarja. Ő nyitja ki a könyvet, és töri fel a hét pecsétet. Már most megemlítem, hogy Dávid sarja, aki kicsit is járatos az evangéliumokban és Jézus származástáblájába, ő Dávid családjából származik. Uh -huh. De még mindig a jelenések könyvéből, ahogy azt János apostol leírta, akkor láttam, hogy a trón, a négy élő lény, és a vének között ott áll a bárány, mint egy megölve. Hét szarva és hét szeme volt, ezek Istennek az egész földre szétküldött hét szelleme. Oda ment, és átvette a könyvet. A négy élő lény, és a 24 vén leborult a bárány előtt. Új éneket énekeltek, méltó vagy uram, hogy átvedd a könyvet, és feltört pecsétjeit. Könyvet mondtam, illetve olvastam, meg könyvtekercseb. Akkoriban, amikor írták ezt a jelenések könyvét, akkoriban vagy papíruszra írták a szövegeket, vagy pedig pergamentre. És ezt nem olyan formába adták, mint ma a könyvet kezembe veszem, hanem tekercsekre hajtogatták a oldalakat. De ki ez a bárány? Mert mi ez a könyv? A Szentírás Magyarátok szerint ez a könyv, amelyet csak Krisztus nyithat ki, mert vérével lett rám méltó is halálával. Istennek az a ő atyának az a könyve, amelyben az emberiség sorsa van leírva. Na is az emberiség sorsa, de én rólam van, benne szó. Hogy ne lenne? Olyan könyv, melyben megtalálja az ember majd, amikor kinyitja Isten fia ezt a könyvet, az ő sorsát, az ő életének a miértjeit, kanyarait, egyenes útjait, egyenes szakaszait. Azt mondja Jézus, hogy mikor hozzámentek az apostolok is dicsekedtek, úgy, úgy predikáltunk, hogy elámoltak, meg csodákat is tudtunk tenni, azt mondta hogy Jézus ő barátjainak, ne ennek örüljetek, hanem annak, hogy nevetek fel van jegyezve a könyvbe. Tehát honnan vettem a címet? Engem az érdekel, hogy találjuk meg az életünk értelmét. Hát az életünk értelmét végső majd megtaláljuk, hitem szerint, az Isten könyvébe, amely hétpecséttel van le, lezárva, ezek jelképes beszédek a Bibliába. Ezt kis fogják fogja kinyitni. És én ezt úgy próbálom nyitogatni már itt ebbe a földi életbe, mert egyik emberi feladat, hogy meglássam miért élek, miért születtem, minek vagyok egyáltalán. És... Ezért adtam ezt a címet. Hétpecsétes könyv az élet, mert nem olyan egyszerű ez. Ez a címeredete. Valóban nem egy egyszerű dolog, és ennek a könyvnek a formája is eltér az eddigi könyveidről, amiről beszélgettünk, hiszen eddig általában ilyen vallás, vallomás jellegű könyveket írtál, vagy könyvekről beszélgettünk itt a stúdióban. Ez a könyv egy antológia, mint ahogy az elején is felolvastuk, Ugye a könyvtáraknak hogy ez, ez egy antológia. Ezt gondolom egy picit másképp kell azért megírni, mint azokat a könyveket, amik vallomás jellegűek. Milyen műhely titkok, titkaid vannak ez, ezzel a könyvvel kapcsolatban, illetve ezzel az írásmóddal? Szívesen Köszönöm. válaszolok rá. Azzal kezdem, hogy aki ír, az mindenképpen ihletből ér. A vallomás jellegű írásoknál az ihlet az nem csak pillanatnyi, hanem folyamatos. Az ember leül és ír, ír, ír. Azonban egy antológia összeállításánál, megírásánál az ihlet csak addig a pillanatig tart, amíg az ember meg megszületik, ugye ez a kérdéssel foglalkozom, és megszületik benne, hogy ez lesz a címe. Utána nagyon kemény munka következik. Ez a kettő közötti különbség. Erre így tudok válaszolni. Akkor mondjuk ki röviden, hogy a Hétpecsétes könyv az életcímű antológiában mi az alapkérdés? Alap, mert, nem, nem beszélt, nem mondtuk még ki, de mondjuk ki. De nem mondom ki. Miért nem mondjuk ki? Azért nem mondom ki, mert az a könyvet el kell olvasni. <gül> és most a hogy hát nyilván a kérdés maga, mi az életem értelme? Az a könyvnek az alap kérdése, és erre a, erre a kérdésre keresem a választ. Nem én keresem, bár a bevezetőben utakat mutatok, de én nem akarom megtalálni. Mindenkinek magának kell megtalálni. És nem nehezítem a kérdésnek a válaszolását, amikor megvallom, hogy amikor írtam a könyvet, akkor 6 milliárd emberről beszéltem. 2002-2001-2002-ben. Ma már 7 milliárdról beszélünk, és erre a kérdésre, hogy mi az élet értelme, 7 milliárd válasz van. Mert az ember abban is Istenhez hasonló, hogy egyetlen. Ahogy egyetlen az Isten, a maga egyetlen természetében három személy, és utánozhatatlan, hát az ember is egyetlen. Ez a mai embert nem lepi meg, az új lenyomat már egyetlen. A hétmilliárd közül, a hétmilliárd közül csak nekem van ilyen új lenyomatom. A többen nem is beszéljük, hogy mit ezt még lenni. Hát a válasz is egyetlen. Ezt keresük. De nyilván, ha keresem, ahhoz azért meg kell hallgatnom másokat is. Hát a segítelek, elmondja nekem, hogy ő, neki, mi az élete értelme. És akkor esetleg akkor jövök rá, hogy az enyémjé. Vagy, vagy a tiéd itt. Igen. Említetted itt a számokat már, hogy 6 milliárd ember, meg 7 milliárd ember, és azért több statisztikai adat birtokába is vagy, vagy voltál, amikor ezt a könyvet összeállítottad. Tudsz ilyen adatokat? Hát, ne tudnék, mert én magam is, amikor kész volt a könyv, akkor magam készítettem, mert én magam is kíváncsi voltam, hiszen egy munka folyamat. Ez legkevesebb egy évig tartott, amíg ez elkészült. Ezt lehet mondani rövidnek, ha majd látjuk a statisztikai adatot, ugyanakkor hosszúnak is, hogy miért rövid, ha idő van, már kitérek. Összetartom a statisztikai adatokat. Ha a könyv valakinek a kezébe kerül, és megszámolja, 213 szerzőt idézek. 643 idézet beszél az ember élet értékéről. Mert egyes szerzőtől nem egy gondolatot idézek, hanem többet. Az idézetek forrása 241 könyv. De a 241-öt úgy került kiválasztásra, hogy kezembe vettem 600 könyvet hihetetlenek, úgy látom, hogy fejedre bólogatsz, de igazad van, de ne felejtsük el, hogy én ezt már érett emberként írtam. És amikor lebesülik az írókat, most nem rólam van szó, hogy hát ez hamar, Na, e mögött a könyv mögött, nem úgy vagy, hogy akkor vettem életembe először a 600 könyvét a kezembe, hanem rögtön fölmerültek bennem, hogy erről a kérdésről Hamvas Bélától mit olvastam, erről a kérdésről mit olvastam Adi Endrétől, erről ezt a kérdést hogy közelítette meg az a teológus, akit Ránernek hívnak, vagy Zsida Jenő, vagy Berda József. De lényeg, Stasi, a 600 könyv került a kezembe, ebből ki 2041 egyet. et és a nemzetiségek. 98 magyar, 22 francia, 20 német, mellettük szót kap. 24 nemzetből való. Csak egy-kettő, amerikai, angol, belga, mongol, Nikaragói román, spanyol, svájci, svéd, tibeti. És ki a legidősebb köztük, akiket idézek? A legidősebb az idézettek közül a tizen, Krisztus előtt, az időszámítás előtt a 13. században élő Mózes. És a legfiatalabb pedig Simon András, ma is Pesten élő rajzművész, aki 1958-ban született. Az idézett filozófusok legöregebje, Laocse, időszámítás előtt szándékosan mondom ezt most így, a 6. században volt tanító. A legfiatalabb pedig 1940-ben született, ismerős a neve, Bolberitz Pál. Teológus, különben meg filozófus. A tudósok közül a legidősebb, na itt egészen közel járunk a korunkhoz, 1873-ban született Alexis Karel orvos. A legfiatalabb, Fejér Em István, filozófus történész. Az írókat még megemlítem, az idézett írók közül Kempis Tamás egyházi író születési dátuma 1379. Mi a legfiatalabbé, Simon András, 1958. Látom, hogy még türelmes volt, gondolom a hallgatók is, mert érdekes dolgok ezek, gondolom én, nekem érdekes volt. A költőket, akiket idő, idézek, Horácius kezdi, aki Krisztus előtt 65-ben született. És a sor végén Akit idézek, 1943-ban született Adam is Anna, ki nem ismered ő nevét a mi korosztályomból. A szent könyvekből is idézek, a legidősebb, már említettem szerzője, Mózes, aki Krisztus előtt a 13. századból született, míg a Korán, akit ugyancsak idézek a könyvbe, az Krisztus a 650-ben nyert megfogalmazást. És még egy, ez a könyv 2000 példányban jelent meg, azt hiszem két vagy három hónap alatt fogyott el. Ennyit a statisztikai adatokból. Nagyon sok szép uh, adatot elmondtál, és uh... És én azon gondolkoztam, hogy egy antológia összeállításánál, akár honnan is nézzük, hiszen 600 könyvet vettél a kezedbe, de csak 243, 200... nem tudok minden számot megjegyezni, került bele. Tehát mindenképpen elmondhatjuk azt, hogy a, az antológia összeállítója szűri értelemszerűen azokat, ami neki tetszik, vagy közel áll hozzá. Pontosan így van. Hagyj kérdezzem akkor Na. meg, hogy... Biztos, hogy 2002-ben már neked volt elképzelésed neked, Mác Istvánnak, Igen. függetlenül a felsorolt, nagyon híres nevektől, az életértelméről. Vagy erről a kérdés, amit itt benne van. De megírtad a könyvet, találkoztál ezzel a rengeteg, tényleg nagyon fontos idézettel, amit az előbb elmondtál, hogy mindenkinek egyedi. Igen, így van. Hatott-e Mácz Istvánra ez a 240 tanulmány? Ne, hagy, nem tudja Hát abba nem. hatott, gen hogy lehetetlen, hogy én ne találjam meg az életem értelmét? Ha a labdát, akkor mi a te életed értelmének válasza? Tehát ugye, te ugye? a labdát. Ide rendben van, rendben van, nem is zárkóztál. ugye a az, az, az, hogyha ez a könyv, ez idézetek, sok. Tehát így, nagyon van szép. van is most, de, Mi lenne, ha. ha lenne? Márc Istvánt idéznék. Így van. Szeretném Márc Istvánt idézni. Ja, Merész kérdés. <gül> de, <gül> de mondjuk nem kell költésként válaszolni, de összefoglalnám. De, de, válasz... de szégyenném magam, ha nem válaszolnék. Mert egyszerű. Talán minden ember is mondhatja. Nekem Isten megadta azt, hogy amire születtem és ami az életem értelme, az mások szolgálata. Úgy, mint életem első harmadában lelkipásztori hivatással és küldetéssel szolgáltam az embereket. Utána a családban nem lehet más egy apa életének értelme, mint, mint szolgálja a család közösségét. Feleség, gyermekek, most már unokák. Lám nem mondok nagyot. És van még, amit ez, ez még, még, még nyomatékosan sajátosan rajzolja meg az arcomat az élet értelméről, hogy amire születtem, az Isten megadta, meg az élet körülményeim, hogy sokszor szólhattam az emberekhez, mint tanár, mint polgármester, négy éven keresztül. Nincs, hogy nem volt olyan hét, amikor ne kellett volna az emberek elé állni és valamit mondani. És én soha más nem tettem, mint ember szóltam az emberekhez. És nekem nem hivatal volt, nem munkakeresi lehetőség volt, hanem egy nagyszerű hivatás volt, hogy én tehetem azt, amire születtem, hogy szólok az embereket, és ami nekem jó, nekem érték, azt átadhatom. És megkaptam még azt is, az élő szó mellett, hogy kezembe veszem a tollat, leülök az írógép mellé, és írok az megint nem más, ez az életem értelme. Az más kérdés, hogy elfogadják, nem fogadják, nem is ezért írom. Aki igazán gazdag, most nem a pénzről beszélek, bár arról is lehet nyugodtan elmondani, de most a szellemi dolgokról beszélgetek, az nem lehet, ha valaki szellemiekben valami többet kapott, vagy a sorsa úgy engedte, hogy nagyobb marékkal meríthet a szellemi értékekből, gondolatokból, érzésvilágból, hogy ezt megosztja. Mert ez egy csodálatos, nézzük a gyertyát, egy szál gyertya meggyújt ezret, és nem fogyott el az egy szál gyertyának a lángja egy pici egy picip. Hát rákérdeztél, válaszoltam. Igen, mert ugye ez egy felgyorsult világ, sok minden megváltozott az elmúlt időszakban, mondjuk a te életed alatt pontosan is, a, az van. alig néhány évtized alatt. Kiadsz egy ilyen könyvet, ami az életértelmét keresi. Te meg vagy arról győződve, hogy a mai felgyorsult világba az embereket érdekli ez a téma? Hát erre három megközelítéssel lehet válaszolni. Tejard de Sardin, ez a Jezsuita tudós és pap, azt mondja, hogy lehet, hogy száz ember közül 99 sohasem teszi fel ezt a kérdést, érdemes élni. Egyszerűen sodródik az evolúció folyamában. Egyszerűen él, és nem teszi fölköl, miért élek. De azt fölteszi, korunk embere, nagyon napjaink embere, hogy amit csinálok, az megmarad. Ez legalább annyira izgalmas, főleg a férfiaknak, de a nőknek is, csak a nők rögtön megtalálják, amikor gyermeket szülnek. Rögtön megvan az élete értelme, az evolúció sodrásában ő, ő szül egy gyereket, két gyereket, után azok szülnek többet. A férfi is izgatja, hogy az a munka. Iroda asztal mellett, vagy a bányába. A mű, amit létrehoz, az megmarad. Akkor van olyan, ezt a dalai láma mondja, akinek most ünnepeljük ebbe az évben a 80. Éle, élet, életévét, születésnapját, ismétem a dalai láma, Tenzin Gyaku, aki azt mondja, hogy az élet legfontosabb kérdése, mi az élet célja? Ezt nem lehet, és nem szabad szóval kikerülni. És pillanatok fel kéne ezt tenni magunknak. Sokan ezt teszik. A előző szádad egyik filozófusa, Heidegger, azt a kérdést teszi föl elsőnek, miért van egyáltalán létező, és miért nincs inkább semmi? Elmondom még egyszer, mert nagyon egyszerű ez. Miért van egyáltalában létező, és miért nincs inkább a semmi? Musa, Buszá, érted? Meg. Hát azért ez egy, ez egy érdekes kérdés. Na, de ezt. ezt igen, az igen, Az ő mintájára, az ő mintájára, és így is fel lehet tenni, egyáltalán miért születtem? És még inkább miért nem? Hát nem szükségszerű hogy le vagyok, és leszek, Az, bocsánat, így kell mondani, a tiszta véletlenek egyike. Itt zárójelben megemlítem, ez elég köztudott uh, csodája a természetnek, hogy, hogy amikor két ember szerelmesen ölelkezik, 40 ezer sejt indul el egyetlen sejt felé, hogy megszülessé, megfogadjon egy ember. Mi irányítsa, 40 ezer sejt közül még éri el azt az egyetlen sejtet a nő méhébe? Érthető? Igen, igen, Ezért igen. mondja valaki, hogy, hogy az apám, anyám megálmodott, nem engem, egy gyermeket. De a 40 ezer közül miért pont én születtem? Érthet? Igen, igen. Most már Heideggernek, hogy itt van ami elgondolható, és aki ebben nem gondol bele, Egyszer mindenképpen belegondol, és már megint nem én mondom, hanem Heidegger, és csodálatosan a sző idézem, azt mondja Heidegger, hogy mindig, minden embernek az életében egyszer eljön az a pillanat, amikor belekondul ez a kérdés. Belekondul. Mint egy mély, én most én mondom tovább, mint egy mély harangszó belekondul. Miért születtem? És miért éppen nem születtem meg? Tehát az élet értelmének a keresése nem egyértelmű, hiszen hallottuk, van, akit egyáltalán nem érdekel, van, aki szüntelen rágondol és örömmel próbál választ adni, van, aki, aki egyszerűen csak várja, hogy, vagy ha nem is várja, de egyszer meret benne a kérdés, miért élek? Többféle megközelítésről beszéltél itt most az előbb, és az ember, az egyes ember önmagában hogyan álljon ehhez hozzá? Mit tanácsolsz? Hogyan lehetne hozzáállni, mint, mint egyén ehhez az egész kérdéshez? Mesztelenül. Hoppá! Pőrén. Jelmezek nélkül. Én magam. Nem számít, hogy gróf vagyok-e, vagy paraszt. Nem számít, hogy tudós vagyok-e, vagy analfabéta. Részletkérdés, hogy apa vagyok-e, vagy aglegény. Részletkérdés, mi a foglalkozásom. Mi a társadalmi elhelyezkedésem. Nézzek a tükörbe. Pőrén mezítelenül Én önmagam. Ne ámítsam magam kitüntetésekkel, sikerekkel. Ne rúticsam és ne torzítsam el magam veszteségekkel, vereségekkel, csalódásokkal. Csak önmagam, a puszta lényem, az énem. Ez az első, ez a legkegyetlenebb különben, hogy szembe merjek magammal nézni, önmagam valóságával. Ez az első savácsom. A másik. Ez csak akkor lehetséges, ha csendet teremtek magamban. Hát most én mondom, meg én le is írtam, de aki bármelyik valláshoz, nagy világvalláshoz tartozik, vagy esetleg egy kisebb hitbuzgalmi csoporthoz, vagy a lélektan lélekgyógyítóihoz, orvosok, pszichológsok, pszichiátelek, azok is arra összönözik az embert, ha gyógyulni akar, ha egészséges akar lenni, teremtsen magába csendet. Én csak a katolikus egyhádnak a szokásait mondom, hogy amikor lelki gyakorlat van, akkor csendet kérnek, elvonulnak kolostorba, elvonulnak egy intézménybe, Nagyszerű nevelési módszer volt az, és most is biztos az, nem tudom, most múgy van, hogy akiket papnak készítenek elő, az egy hétig a papszentelés előtt, minden évben különben, egy hétig, vasárnap estétől másnap reggelig, más, reggelig egy szót nem szólnak. Használképpen el nem tűnik a lába, vagy hallom vagy valami. Nem szólnak egymáshoz. Egy hétig. Én ö, megengedtem magamnak azt a luxust, mert annak mondom, hogy fiatalokkal találkoztam, és együtt voltunk három napig több alkalommal, különböző csoportokkal, és az volt egyik az rendkívüli, hogy reggel nyolctól, este hatig, vagy nyolcig csöndben voltak. ez nem szóltak. A reggeli nelvédni a vacsoránál, majd vacsora után a reggelig lehetett beszélgetni. Hát ez a második tanácsom. És többet nem is mondok, mert ez a lényege neki. Köszönjük szépen. pecsétes könyv az Élet című antológiáról beszélgetünk Márc Istvánnal. Innen fogjuk folytatni egy rövid zene után. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Önök a Mária Rádiót hallgatják az FM 88,3 MHz-en. könyvvel, könyvre című rovatunkban Mácz Istvánnal beszélgetünk a Hétpecsétes könyv az Élet című antológiáról. Most nagyon sok mindent elmondtunk elméleteket is, és a könyv borító lapján fel vannak tüntetve, hogy kiktől is vannak az idézetek. Filozófusoktól, tudósoktól, írókról, íróktól, költöktől, teológusoktól, sőt, szent könyvek írásaiból is vannak idézetek. Nézzünk néhány konkrétumot, kezdjük a filozófusokkal. Szívesen, és örülök, hogy így osztottad be. Valóban idézünk a könyvből. De miután felolvastam, hogy hányfajta nemzetiségből van, miután Magyarországon élünk, engedtesében nekem, hogy én csak magyar származású gondolatát olvasom föl az idő szükség szüksége miatt. Egy filozófus kevésbé ismerik, de nem jelenti az, hogy nem eredeti gondolkozó volt. Halasi nagy József. Ki vagyok én? Hogy valóban a magunk életét élhessük, és tevékenységünk a magunk tevékenysége lehessen, ahhoz először meg kell találnunk önmagunkat. Ha az ember egy világközepet önmagára ébred, és felveti a kérdést, ki vagyok én? Legott látni fogja, milyen nehéz feladatra vállalkozott, mikor erre a kérdésre kielegítő feleletet akar adni. Az ember önismerete alapján szabja meg élete útját. Hogy minek tudom magamat, annak világformáló következményei vannak. Az ember, mint személy az a lény, aki le tud mondani arról, ami van, és a végterembe megy. Hogy megtalálja a mindent, bár tisztában van vele, hogy talán a semmire fog rábukkanni. De vállalja tettért a felelősséget, mert tudja, hogy aki az őkévalót akarja, annak a múlandóról le kell mondania. A személyes élet magaslatára feljutott ember nem tud Isten nélkül élni. és ha megélt időnk a halál szikláján összetöri magát, fellángol a személyeset létből a másik dimenzió az örökkévalóság. Nagyon szép. Engedd meg, hogy én egy Martin Buber, ugye jól ejtem a nevét. Igen, igen, zsidó filodófus. Csak egy, csak egy nagyon rövidet, hogy idézzek. Isten sohasem mondta még nekem, nézd, ez az út, amely hozzám vezet, a másik nem. Azt azonban mondta már, minden dolog, amit teszel, úttá lehet, mely hozzám elvezet, ha azért teszed, hogy hozzám vezessen. Ez egy kimondottan filozófus gondolat volt, mert ezen úgy, úgy el kellett kétszer olvasnunk itt a műsor előtt a, a technikus kollégával, hogy most akkor mit is akar kifejezni az író. Tehát érdemes ezt a könyvet elolvasni mindenkinek, mert gondolatokat ébresz benne. Vannak tudósok is, akik ebben megszólalnak. Igen, ismét magyar embert idézet? Seje János. Nagy sikerű könyve jelent meg, világszerte sokan olvasták, és nagyon is olvasták Életünk is a Strand könyvét. Abból idézek. Seje János. Ahhoz, hogy az életnek értelme legyen és iránya, tartós eltökéltségre van szükség, egy távoli célra ami felé törekedhetünk. A természetünkből fakadó végcélnak két tulajdonsága van. Olyannak kell lennie, hogy valóban dolgozni lehessen érte, különben hogyan fejeznő ki magunkat általa, és olyannak, hogy gyümölcseit el lehessen raktározni életünk hátralévő részére, különben nem lehetne távoli szél. Isten kedvébe járni, a hazáért, a családért élni, vagy más értékes és állandó elv szolgálatába szegődni, ezek azok az eszmék, amelyek régóta és nagy sikerrel töltik be sok ember életében a végcél szerepét. Természetesen nekem is van kedvenc idézete. No. És ez most megint nem magyar. Nem tudom, jól mondom meg. Kárl Gustav Jung. Kitűnően. Nagyszerű. Kedvenc íróim közé tartodik. És megint csak egy mondatot enged meg, hogy idézzek. Szintén a rádióhallgatóknak mondom ugyanebből a hétpecsétes könyv az életből. A legkisebb dologért, ha értelme van, mindig értelmesebb élni, mint az értelem nélkül való Legnagyobbakért. Megint egy mondat, és ez az egy mondat elgondolkodtató. Ő egy tudós volt. Vannak írók is a könyvben, és gondolom te ismét egy magyar írót szeretnél kiválasztani. Csak az, csak az. Amelyből megtudhatjuk, hogy ő hogyan gondolkodik az élet értelméről. Gondolom te magyar írót választottál. Igen, egy kevésbé ismert író, mert csak néhány könyve jelent meg, azon kívül alapműveltsége jogász. Jávor Béla. Mit ér az élet annak, aki? Szerintem a lélek, a szellem és a test szent háronságába kell keresni az élet értelmét. A boldogulást, a boldogságot. Hiába kiművelt egy ember, ha közben nem mer egy jó enni, mit ér annak az élet? Vagy annak mit ér, aki minden nap telerakja a fenséges ételekkel a gyomrát, és közben nem sosem gondolkodik el azon, vajon mi véget teremtett minket a jóisten. Mint egy tíz esztendeje már, hogy javaslom, hogy tulajdonképpen semmi más nem kell lenni a boldog emberi élethez, mint tanítani és megtanulni, mint három tárgyat: a teológiát, hit tudományt a filozófiát, a bölcsességet, és a kasztronómiát, az étkezés rendjét. E három tárgy ismerete teljesíteni a világot, és boldoggá azt, aki elsajátította. Nagyon szép. Angelus Silesius? Silesius. Silesius, ezt nem tudom A kerubi vándor tanítja, című verse van itt ugyanebben a kategóriában, és csak Két pici négysoros, hogy mondjak. Miért nélkül? Miért a rózsa? Csak. Virágzik, mert virágzik. Nem kérdi, hogy van-e, és hogy látszik, vagy nem látszik. Mi az ember? Barátom, kérdezed, mi volna emberi? Egy szóval mondom ím. A több, mint angyali. Ennyi, ejnye, mert úgy beszéltük meg, hogy én idézek mindig először a magyar De ez költő. nem magyar. De ez az, hogy te most megint megelőzted a magyar költőt, ejnye, ejnye. <gül> ja, mert ez költő, és nem író. És nem író. Na, nem mindenki, baj, most akkor nem... most jöhet egy költő. Na, kettőt fogok idézni a költők közül. Berda József, hát szegléten ki ne ismerné, ki ne mint mindenki, aki él, mindig magammal vagyok azonos, senki mással. Míg élek, életem értelmét élem. Nem kacérkodom az elmúlással. És egy másik költőt idézek, Adamis Anna, a neves énekesnő, aki maga írta Dalainak a szövegét többnyire, Az egyiket elolvasom. Ó, hányan ismerik majd meg hallgatóim közül? Arra születtem, hogy kisgyerek legyek. Anyám mellett játszam hosszú éveket. Arra születtem, hogy felnőtt is legyek, és megértsem a szóból azt, amit lehet. És végül arra jöttem én a világra, hogy hinni tudjam, nem vagyok hiába. Arra születtem, hogy megszeressenek, és megszeressem én is azt, akit lehet. Arra születtem, hogy boldog is legyek, és tovább adja egyszer életemet. És végül arra jöttem én a e világra, hogy belehalnom se kelljen hiába. Nagyon szép idézet. De végül, de nem utolsó sorba, bár még lehet, hogy belefér a műsoridőbe a szent való idézet, Igen. de teológusok hallgassunk idézetet. Igen, őt szegléden szintén ismerik, Fila Béla. Őt ismerik, mert dolgozott itt, meg voltak a Kreszti és meghívva. A következőket tanítja ő. Életünk folyamán számtalan alkalom adódik, amikor kérdésé válik, miért is élünk. Tapasztalataink alapján kérdezzünk rá életünk értelmére. Erőteljesen jelentkedik ez a kérdés a szenvedés, a fájdalom, a szerencsétlenség homályos nyomásztott szövevényében. Lobakodva alatomban bukkan fel az unalom, az undor, a hiába valóság érzésének pillanataiban. Amikor érezzük, hogy lassan, észrevétlenül mindenki súszik a kezünkből. Félelmetesen szorító viszont a halál közelségének és kikerülhetetlenségének megsejtésekor. Ám az öröm is a siker perceiben se ott motoszkál, vajon kinek vagy minek köszönhetem szerencsémet. Sajátos módon veti fel életünk értelmének kérdését a felelősség érzése, illetve a bizalom, amikor valamit felelősséggel kell elvégezni. Élesen jelentkezik az értelem kérdése, amikor az igazság kiderítéséről és vállalásáról van szó, és megbújik az értékes, erkölcsös magatartás hátterében szeretett kapcsolatok a közösség és a vallás élet fundamentumaiban Sokszor hosszú ideig sötében vagy félhomályban botorkálunk. Még hirtelen felragyog következetességünk, kitartásunk értelme, és akkor boldogan ismerjük fel, igen, ez így jól van, ennek így kell lennie. Ébre és féltőn emlékezünk életünk kegyelmi pillanataira, amikor felfogjuk és jó szívvel elfogadjuk életünk értelmét. Filabéla mondja tovább, Krisztus óta és Krisztusban megkezdődött az Isten és az ember személyes párbeszéde, amely párbeszédből kihalhatjuk az emberi élet értelmét. Nem dialektika, hanem dialógusat értelmesség terméken talaja. Úgy adunk értelmet életünknek, hogy a személyes párbeszében fedezzük fel azt. Minden azon múlik, kiszólít meg bennünket, s szólítom meg mi. Nos, büszkék lehetünk, és örülhetünk, egy Isten szólított meg bennünket. Én azt gondolom, hogy mindenképpen el kell hangoznia Aquinoi Szent Tamástól egy idézetnek. Elnézést kérek, Kristobácsi, nekem ez nagyon tetszik. Az ember és minden értelemmel bíró magánvaló végső célját boldogságnak nevezzük. Ez ugyanis az, ami után minden értelemmel bíró magánvaló mégpedig csupán önmagáért vágyódik. Ennél fogva minden értelemmel bíró magánvaló végső boldogsága, Isten megismerése. Ezért mondja az írás, boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Sajnos műsoridőnknek végéhez közeledünk. Mindenkinek ajánljuk, hogy a hétpecsétes könyv az életet feltétlen olvassák ki, ha meg tudják valahol vásárolni, vagy antikváriumban megszerezni. Mert nem tudtunk minden részletbe belemenni, de próbáltunk egy kis áttekintést. 243 szerzők közül hatot idéztük, vagy heted? Azt szeretném kérni, Pistabácsi, hogy így a műsor végén imádkozzunk, imádkozzunk együtt, és ezt az imát is a hétpecsétes könyv az életcímű antológiából. Isten báránya aki egyedül vagy méltó föltörni a mindenség, a történelem titkainak és életem titkának könyvét. Engedd meg legalább akkor, amikor szemtől szembe találkozunk, hogy fényedben meglássam életem, és az emberiség életének értelmét, Isten báránya, Jézus. Addig pedig bizalommal keresem. Amen. Amen.